وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَقَالُوا الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى عَرَّمَةُ أُمَّةِ يَا الدُّنْيَا نَزَعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ والنهي عن المنكر حرم بركة الوحي والنهي عن المنكر حرم نهي بركة الوحي واذا تسابت أمتي سقطت من عين الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <صف> دادل مجمولا تدي خبر باندې بیا شروع چانه بالمعروف دخي خبري حکم معقول پکاري او دبالي پکار زکه کچره دا کار نه کیږي نو د دې به له نقصانات دي زکه حديث کې راضي نووي الرسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایي جابر صاحب حديث یا قوم کیو طند گناہ عمل کوي او دی په قادر ویژه کده گنا ده عمل بدل کی ختم کی صحیح طریقې ته وره علی ان یغیروا علی ولا یغیرون الا اصابهم الله بعذاب قبل ایم په پیغمبر د حضرت پرمائی چې زړه دې قدرت نه منکيو طاقت دې منکول وي او د مرګ الله تعالی دې خلق تا د دې نه منکول سزا ورکړي او د دې عذابو ته ملایوي په دغه ګناه عذاب نه ځکه هر انسان ته د عمل سزا ملایوي نه ګناه خو هغه کې داګه سزا ملایوي خودی نور کوم ته تا کوم طاقت لري او سره طاقت نه من کوي نو الله تعالی دا ک کوم ته د مر نمخ کې مخیازه و سگه نو مطلب دا دی کو وخت ته عذاب کونی شي یو کوم کې ګنا شروع دا او وخت ته عذاب کونی شي نه پدې ندي خوشاله د په کار چې را بالکل بازعام مرزي الله فرمایي چې سرب طاقت نه د منا کړو ست طاقت نو ته خپل فرض نه دی را کړی او مخ مخک پیغمبر علي سلام فرمایي دې کوم تباز عام ملاوي او دم لازمینه را چې خامخ د دې عالم یو ټي یا دې دې تبليغ دې دې یا چې چانګل کې پختلوی نه غره حکم کوي ننکه ستاپه عمل کېشتو پنشتہ نن ته د بده خبرې نه یو تن من کول اگر چې ته دې پختل مطلعې پاږې کې به تر خدا له جک قلم زالو ساته زکه بیا خبره اثر نه کوي بل څړې ته پختل مطلع او ګر په لکه په کې مطلب دی ګلیم نه مننه کنه د ذمہ داری دی نه ګسانات کې وګنو نه کنه دغه وجه په کله غنا کې مطلب کله اولاد د نوایته د انځه غېته موه اغه تبد مزه زیاده غې ذمہ داری په تاوان دی او اې حدیث کې راځي د حدیث ته انصر الله <سؤال> تعالی <سؤال> فرمایي نبی اسلام ته و چې موږ تل غي پر چاته د نکه حکم نکوه حتا نعمل به کله تر دې پورې چې په دې نکه باندې ټول پټول پخوله عمل او د ګنا نه نمونکه حتا نچتنه وه کله تر دې چې د ګنا مکمل ومنبځ پیام الله <سؤال> سلام تو فرمایلا نہ بالمعروف دنیا حکم کوي وا لم تعملو به اگر چې تاسو پاره و نه ټول پټو او عن المنکر وان لم تجتنبه کلا او د ګنا نه من کړه بالکل نه مړه نو چه دیو انسان د خپل عمل کیوی نو آغا بل منا کئی که خپل عمل کیوی او کنوی نو بل منا کنش دو گنا نعوالش چبهی دا کار مکوان دا گنا نا دا کدام پا آشرا که یاو رسم گلل شلک بس مو کخپلوی بالمازوی نو بلت بسو گوی ننا بلت بوایا دا زان لازی مداری دا غزان لازی دوارہ زمدارہ بسر طرح سے دوارہ زمدارہ بسر طرح سے باز خلق پکے دازمی جے اغیوی بسیار اخپن عامل کا پیدے بس پا اخپن عامل کا نیکې دې ګناونه نه بچی کنه کو کې خټې بس نورو د ضرورت نشته نور عمل نشی در نشي او دا خبره کتدیم مطلب شي چې تا ته نقصان نشي درکولې یعنی دنیا کې آزاد پتا باندې نشيراتله نه هو تاسو ته ما حدیث پښک پیغمبر علیه السلام مو چې سر د قدرت نه من نه کینو کو اوس پیران نه د مرگ نمک کې به په عذاب او دا خبره خو د حدیث نه معلومي وست پل عمل کا پی دے بلتا دنیا کی دے بل عمل کا عرصہ کئی نو دارد عمل دواجی پتابا دے دنیا کیسا عذاب نشی رات لے دا خبر آلت ہے عمل اغان نکا پی کی صرف دا دنیای دا عذاب ندبا چاو دا او ما افتدا کم تاسو تا حدیث علوستا اسلام پر مجکل زمات دنیا لويشي اوغړي دغه زغت प्रकारे قابلیت او د عزت او د احترام شي دنیا اوغړي نن زه ازهان هيبه الاسلام نن زه منها هيبه الاسلام د دې قوم ناز د اسلام عزت او عظمت د دې زړه نوځي دنیا او د دین مین د نه جامه بالمعروف نکته من بدل او بدل من کول پریګی نو د برکات دوهونه به من محروم شي برکات د وحید دا اغینبه دی محروم شي ا جکله یو بل کنز شروع کین دا الله د رحمت نظر نه وګورځي رحمدنظر الله ذاذ قوم تمکی کوم کوم چې کنزل نه کار اخلي او کنزل کې لذي حديث مالم طلع ملک په نیله کې یو دنقام تاخ تا د نیکه حكم لې نه د رم دنیا کې آزاد مرد نه او دریم نقصان دا چه کم دا وحی برکاتی دا انلہ دا کتاب برکاتی دا انسان مخروم اپادش او دریم نقصان ایداره چو حدیث کی راضی پیامبر علیہ السلام فرمائی تاثب حكم ده نیکاة و ده گنانه بمنا کواه اگهت حدیث ده محق جموع کمید دویل <سؤال> اخیراتی آئیوکی پیانب اللہ السلام فرمائی سمت دعو به قلعه استجیبو لکو بیا بدا ان لاحقلان دو آگانه والا خدو آگانه بمنا کبلی ندرم نقصاد اراداتی انسان دعا گانه ولو قدس وقتی بیادن دعا گانه نکبلی دعا گانه بیانه کبلی داندنے کے دو حکم دو پروی خدو داری حکم نکلو دو گناده دنما نکلو اثر ده دعا گانه منکبل لده ذکر ازکار داغی پا پایده کی مکمه رازی داغی پا نپا کی مکمه رازی لکه وحریس نمالوی لکه پیانبر علی السلام برمی لا تزال لا اله الا اللہ تنفع و من قالا و ترد عنهم العذاب ترسو پرچی و قوم لا اله الا اللہ وی دا اعلان اله الا الله د دې پایدار او دین آزاد لرګي دا الله مصیبت لرګي ما لم یستخفوا بحقها ترسو پوری چې د دې د حق کوم وانک نکی پاوې کې نقصان نکی ډیر وایو نکی صحابه د تاسو کو استفاق سے السلام پیغمبر اسلامي فرمایلی دو گناہ عمل کی گی پیو کون دا اللہ نا فرمانی کی پلائیون کر ولا یو غیر نا اغت داریلشی دا چی دا مکوہ انکار پی پولیش نا دا اغت عمل بدلیلش پلائیون کر ولا یو انکار داری جا کار گناہ ولا غیر او تغییر داری چی دا گا انسان پسیللشی دا دستلاحیت او طاقت اغت نیک ہے کہ استعمال گی تلکه دې له په ګنا کې مال لګي میله او تبدیلی راوستل د بل جهته نه منکول او نیکه ترته په فامبر لازم سره عذاب د پکیه لا الا الله خو ترسو په دې استفادونه شي استفاد مطلب یاده کو چې کله کې چې ګنا عمل کیږي په انکار نشي یا پې کې تغییر ونشي دا کار نه کېږي نو په عذاب نه ده پکی نه پتاوونکی شي حکم مطلب سره اللہ دا دا دا کلمه وینو دا ذکر از فار کولو چکم انت دا دا آزاد دا فتیدل چکل ادا نکی نبیہ دک تا دراکاتم قدمش اول پینزم و جا آبا لانت دا لانت دا اللہ دا رحمتنا لروا لہ بنی اسطحیل وی کین بل السلام فرمای چې دیس تاسه محک خلقو کې بني اسرائيل کې انسان د ګنا عمل کو نه بلکې سراغه عرب منکو و ته الله نوې رسول سره کې په ګنا کې نو کار نه چلی د سيو خو بیا کار شروع چې نن د منکو فزکانه من الغجلسه واكل او شرب او چې سباب شنو بیا به غسل امروه ته او اغسر با خرابس کا کن کو او جا اغسر با ناستا پاس تن کو لکا ان او لم یره علی خطیعت گویا کہ دے انسان پرن دے پا خطابان دنو لیلی بگنابان نا اغسرہ سنگا چی زمونگا اللہ لگا کون کی زمونگا ستا سعامل چی پوراک کلی کے با او ادکی کن طلبہ کو غیمائی طلبہ تک لی پلی احسار با دا زمین وستاسو دا نقصان اسو موجود دی پری خودل بائی کارچی اس الله بل بل نقصان اور گئی اپا اللہ باندازی کسمو گئی تو اس تمام مختی حدیثوں میں لو دادی درو جمعون مختی شئی اللہ با دی صرف متمرد سر کشکس لبد ما اشلا اوہا کیا میں دو بین کلو نظیر پنیست آئیدو کب تک کشی شروع پیام اللہ علیہ السلام برمینن بیمنک و فیضا کانا من الغت سبابش نجانسا ہو و آفلہو اشاربہو بیابا عرصر ناستن کول افراد بینکو اسکاک بینکو کاننہو لمیہو علا خطیوتن بالعمس گوئے کتا انسان در پرنکو گنابانینو لیلے فلمرا عز و جل ذالک منہ ورد قلوب بازہ مالا صلی اللہ علیہ السلام نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب عامش بس اللہ دا باقی یوه نه باقی سره کار کړي چې کمن نا کار دا کار والی اثر د نیکو مسلمان نه نشو د قدمه مجلس اثر وی صحابه او ته صحابه زکویل کی چې دا د اسلام مجلس کې ناشو او که یو سره په زور کو روان نه تل کې نه دا نه صحابین نه جوړيږي حالانکه دا آنهوز دا چکم صحاباو کاغ دا آغه قرآن دا چکم صحاباو سرک دا آغه دین دا چکم صحاباو سرک او سوئی چو بیز گین تے حس پاروناکی او دین تبا توجیح صحاباو کاروار کاغ بیان بس حدیس مرتبی دنشی رسیدی و جا دا آغه علیہ السلام ناس تفاس تا صحبت زان لیشید صحبت تا دا انسان داندی دا خوا اثر ان او دو صحبت دو جنبت اثر ان کی تکہنگی نظرم دو, دو نظر دو جنبت اثر ان کی نظر بدت منتصوائی لگا حدیث قراری چی انسان بانده دت اثر قولگی دو تو کسی او شیطان لگی نظر سنیشی کولے خوزد بانده او شیطان مسلط چید دو, دو بیان او دو نظر خواہ اثر ان کو دو و خلق و دستر کو دو نظر لانده چرا اگر چې پاجې خلک نیم نیم شهر ځلې دې باندې نظر وبد او بني دې نظر به نه راځي نو پرمونه ځان پرمخه چې کله دا بني اسرائیل ګد وډ رسول د ګناه عمل وګاو او بیا د سباله بیا موږ الله تعالی د ظلمه غطره چې کم بد کریم خلقو د اېزلا اثر پر مکان په کومانه مشو نماز څنګه ورته یو شان شي نو بیا په الله لعنت تسم لعنههم على لسان نبي داوود علی سبن مریم هذہ کله ما سوکام يعذبون چې کله قوم یوسو یو کېدارشه او د الله حکمونه وته شروع نه بس ټول الله رحمن لنی ګرو دا دی خبره ورته ورته فجبد خپل پیغمبرانو د عیسی السلام او داوود السلام او سلام په کومه نو دی وځل یا او دنی که حکم نکول چه مسلاً استاز ری دے کور والا دا اولان دے موس دے نرابلی دے کهت نرابلی دا هر سری چکم لان دے ما تخ خالک دی دو بنانا نمنا کئی و دا اغی اصان قادر طبان با اللہ رحمت غریش و رور و بدا سوشی چی کور دی پنزم بل مازش یا تفقیموس که کب ورسرم بل مازش دائیں شپگون پنزم نقصان دے شپگون سورم یا وعد عمر بالمعروف <سؤال> و محیان المنکر <سؤال> دا بالمقصان دا دیو جنا هر ایئو تن اللہ دخلو ما قخت و سوچ پکار کہ دیو جی زد دی سر یوشان نشم دی زمان سر یوشان سیزی چی بکم لین بانده روانی مقلی بانده دیرہ نخوا مخابضہ کرده هر صلیبا جی سمرو ما قخت وی سمرو قخت وی کلکم رائم و کلکم مسئول نبی علیہ السلام هر ایئو استاز و مشرد داون د خپل ما ته مبارک ته پوسکی فل امير الذي على الناس راع او بادشاہ چې دا ټول خلک راي او مشرده وهو مسؤول عنهم دنا بددي برګ سوال کولش والماء ترائيه على بيت بالها و ولده او خرجنا ذا راعي مشرد ذخاون فكور دنه زاته دا دا اولاد کچره خون نیو فکور کې غلط فکر کیه الگ <سؤال> مجلس کې نو د عیغه مدار داد او وقاون او اوول مدار داد د دې لپاره کې تاسو کولئ ځکه اوله مدرسہ اوله تربیته د اولاد د مور ویګې نو د عیغه نه د دې او ان عبد را امام او پیغمبر علیہ السلام پر میں غلام چیدہ دا خپل آکاټ مال باندې مشر او هو مسكون عنه او د دین سوال کولیش او پیغمبر علیہ السلام هم اری یو چې د طاقت او د کنټرول لاندې څنګه خپلوبته پس د اغه نه به دې باریکې ته پوس کولیش نو دا زمونږه استاتور دی مګاری یو خبره کوم ته برابر مسکې په له هویا نه چرته تک بازه انا تاسو څنګه یاو چې په خپل لبا نه نیکه ما ذکر او تلاوت کوم او 15 خپل مس کوم نو بس زموږ پردا کفیده د دنیا جناع اره څخه نقصان شي راځي سورہ حدیث می بیان کړه مرګ مکه آزاد لعنت هغه کله چې به دا غي پښند شي بل بیان شو لری ایت مطلب چې خلق لپاره مطلب حالت دی لری ایت کریمي یا یؤمن الذين آمنوا عليكم انكم مسلمنا وختل نفس پتاسه لازم دي لا يضركم من الله زره مشي درکول هغه انسان گمراهی ته تا چې ا گمراه شه اذا تبيتم هر کله چې تاسو په صحیح لار رواني ده دې گمراهی ته څه نقصان نشي درکول لکه چې دا بازی خلګ ده ده نه ضمانت مطلب الی چې دنیا په کده نقصان نشي در اسلام او عذاب په انتظار دو آگانی با من قبلی دو ذکر ازکار برکت بم ختمشی د برکت دو وحین با مخرومشی آو آو, آو, آو ندہ مطلب یہ حسین ہے دو آیات صحیح مطلب دادے چیگہ اے مسلمانان خپل نفس پاک کہے زان دو گمراہان بچ کہے تا تو دبل گمراہی نقصان نشی در کولے دا دا مطلب دادے اخیرت کی نشی در کولے اخیرت کے بچے دو قبلی د کولینې کو سوات کې او د دنیا کې کوم ګناونه کړی نو اغه د پتا باندې نشي بار کولای د کتل آیات راضي ولا کزرواز د کوم زره اخرى الله فرمایي او نفس ګناګر د بل نفس ګناګر د جوړ شي چې دا اگې آیات مطلب ده چې د بل ګناقات ضرر نشي پرته لکه چې په ګټه باندې د ضرر نمراد د اخرت ضرر ده په مراد دا هغه د تل ګنا په چې او دنیا کی کماشرہ کی تاثر یو دے او خا مخاطی نمنہ کی انہیں کہتے ہیں نرا بھلے او جکم مفسانہ بیان کرو دا مفسانہ دنیا کی قیدیشی او دا ضررتات امرا سے دیشی اللہ نے ہم دا, دا عمل کے او توفیق نسیب کی الحمدلہ اللہ صل